Jó estét kívánok! Egy kedves asztaltársasággal ülünk itt a Hype-es stúdiójában. Szilágy vagyok, a műsor szerkesztője és műsorvezetője. A hölgyet mutatom be először, Fülöp Hajnalka, digitális intelligencia szakértő. Ezt majd egyszer meséld el nekünk, hogy a digitális intelligencia meg a digitális oktatás vagy pedagógia az hogyan függ össze. Jó, oké. Okay. De most még nem erüljünk ebbe bele. Mellett, mint én, Robert, szociológus, régi ismerősünk, régi barátunk, aki egyúttal kutatásvezető, és most is kutatást hoztál. Így van, fel fogok vezetni nektek egy kutatás, jó estét, jó szurkolást. És legközelebb majd megint bejelentkezel valahonnan egy konferenciáról, de ezt most még nem áruljuk el a nézőinknek, hallgatóinknak, mert, és ezt mindezt azért mondom, mert ugye egy ideje, azzal is foglalkozunk, hogy az élőadásaink közötti időszakban is mindenféle bejelentkezésekkel jelentkezünk, ahogyan például Képes Gábor, IT-múzeológus is megtette mindezt a saját maga által rendezett kiállítással. Ez így volt, köszöntöm a kedves rádiónézőket Úgyhogy legközelebb például, hogyha eljutsz egy robotos rendezvényre, akkor onnan is jelentkezzél bele. Hogy. Értem, mire gondolsz, mert hát hétvégén volt Magyar Ifjúsági Robot Kupa, és elkövettem azt az elképesztő gonoszságot, hogy csak az NIST.hu tudósítottam, de nem jelentkeztem be ide. De olvassátok el ott a beszálló. Fotók vannak? Hogyne természetesen. Na, akkor viszont most egy kicsit lapozunk vissza a mi saját naptárunkba, a Facebook oldalunk segítségével, mert ott is megjelent keleti arra, Úr tudósítása Bonból, ahol is Magenta Security címmel szerveztek egy IT-biztonsági konferenciát, és ő tudósított bennünket onnan élőben a helyszínről, és egy kis részletet most nézzünk meg ebből. Aztán van itt egy másik marha érdekes dolog, ezt, ezt eléggé ritka látni, különösen biztonsági konferenciákon. Ez kérem szépen nem más, mint egy ipari rendszer, egy ö, olyan rendszer, ami gyárt dolgokat konkrétan, ami ezen a futószalagon halad végig, majd később becsomagolásra kerül egy ilyen kis dobozba, egy ilyen kis dobozkába. Ezeket az ipari csomagoló gyártórendszereket is meg tudják ma már hekkelni, és itt éppen azt demonstrálják a kollégák, hogy hogyan tud a biztonsági rendszer gyakorlatilag megvédeni egy ilyen ipari csomagoló eszközt. Biztos éppen látható volt, ahogy leesett a putószalagról az anyag, amit gyártanak, ahelyett, hogy tovább ment volna, ugye erre leesett, ahelyett, hogy erre ment volna. És ennek az volt az oka, hogy ezen a piros kábelen keresztül, amit itt láthatunk, rá lett dugva az ipari rendszerre, a gyártórendszerre egy meghekkelt eszköz. Amiről egyébként a tulajdonosa sem tudta, hogy meghekkelt. ez egy javító eszköz, amit az ipari rendszer javítására terveztek, ebben az esetben éppen elrontotta. Látványos ez a piros kábel, ugye? amiben meghekelték ezt a gyártó robotot vagy futószallagot. A... Terméknek abban a kis magántaszínű színű dobozba kellett volna belepotyani, de mellé esett. Mit szóltok hozzá? Én megijedtem, mert mi IT biztonság közérthetően címmel kiadtunk egy ingyenes tankönyvet az NISZT nagymontársaság, de a gyártósor meghekkerés, mint probléma. Még nincs Attól benne. félek, hogy nincs benne, de majd ápdételjük. Következdek az ilyenek is, tehát most már mindenhova be tudnak hatolni a hekkerek. Én is azt gondolom, hogy most már a gyári munkás elnevezés is már magasabb szintű tudást fog igényelni, az algoritmikus gondolkodás már náluk is meg kell, hogy jelenjen. Tehát észre kell vennie, ha valami hiba van a rendszerben, valami hiba van, és legalább jelezni tudja, tehát fel tudja, hogy detektálni tudja, fel tudja, hogy fogja, hogy ez most nem a gyártósornak a problémája, nem a szalagnak a problémája, hanem valahol a programban van hiba. Ez egy jó megjeleníthető jelenség volt egyébként, amit láthattunk, hogy a termék nem ebbe az irányba futószalad, hanem a másik irányba. Szóval ez egy... Igen, ez még látványos igazániból, mert a egy gyerekek akkor most elmentünk, és ugye arjadni fonalaként végigmennek a kábelen, és aki a végén ül az a hacker. De hogyha mondjuk egy picit nagyobb gyárt, vagy egy picit másképp rakja össze azt az anyagot, vagy nem tudom, tehát hogy másképp csomagolja be. Egy még hogyha vagy... törékeny is leesik, és összetörik. Tehát, hogy ami nem annyira esik. látványos, akkor ugye onnantól, hogy sereget se gyárt, azt nem egyértelmű az ez a, annyira. Nagyon sok ilyen tipikus esetet mutattak még be egyébként ezen a konferencián. Hogyha valaki úgy akarja nézni az artú tudósítását, akkor a YouTube oldalunkon megtalálja. A Facebook oldalunkon viszont elérhetővé tettünk egy másik érdekes videót egy robotról, amit én nagyon egyszerűen úgy mondtam, hogy parasztrobot, vagy agrárrobot, földműves robot. A fejes saláták közötti sorokban indult el ez a robot, és megmutatja, hogy milyen képességei vannak. Itt láthatjuk ezt a robotot. Szép nagy kerekei vannak, mint egy terepjárónak, és itt a következő felvételen láthatjuk a fejes salátákat, amit beazonosítja. Tehát ott le is olvasható a képernyőn, hogy tényleg fejes salátaként azonosítja be. Ez a belső memóriájában a kép, és ott már láthatjátok a jobb felső saroknál, hogy kapál ez a robot. Megmozgatja kicsit a földet a fejes saláták között. Nekem még kicsit úgy tűnt, hogy azért nem vigyáz teljesen érzékenyen, tehát mintha le is szeretett volna. A még vannak problémái. Igen, és ez pedig az öntözés, látod Leó? Tehát, hogy egész pontosan a fejes salátára spriccelő Hát ez, ez nem, a nem is a jövő, ez a jelen, és valóban aki, aki most agrár területen tevékenykedik, annak erre a változásra nagyon fog kell készülni. Egyébként is megint beszélek, mert van egy digitális esélyegyenlőség konfer. A, a YouTube csatornánkon megnézhető, és ott pont a Bőge György tanár úr beszélt, nem az, nem az előző, hanem az, az előtti konferencián arról, hogy a munkavilágában például az ilyen robotok milyen változást idéznek elő. De én végig arra gondoltam, amíg néztem ezt a felvételt, hogy nekem is van nálam otthon egy robotom, úgy hívják, hogy Fülöp, tehát a hajné a keresztanyja, de valójában a Philips gyártóról ez egy robotporszívó, rábízok minden házi munkát, kivéve az Erkélyemben a Paradicsom gondozását. A, akkor nem nem. Még nem. Hát mert rossz hobbi. De mondjuk esetleg a rovarok felismerését el lehetne bízni egy ilyen porszíóra. Hát nem... ők köszönöm szépen, de remélem annyi rovar azért egy csalakásomban. <gül> Milyen jó, hogy képes Gábor elhívom ebbe a műsorba, mert minden egyes témáról eszébe jut egy ennéztés téma. Önnek a robot témáról van valamilyen projektünk. <gül> Földbe sodott nektek, hogy tetszik? Nekem hát hasonló, amit a, amit a Gábornak. Tehát én szerintem még maradjon a, a, a robot a, a büdös gyárakban, a füstős, veszélyes embereknek veszélyes környezetben és azt, ahol az ember jól érzi magát, meg a biológiai adottságainak megfelelő, ott, ott, ott dolgoznak az emberek. Hát igen, de nem azért, azért nem, fe, egy monoton munka mellett nem feltétlenül érzi olyan jól magát az embert. Más persze. a hobbikertészet. Tehát és akkor nem nagy hogy a munkánkat elveszi a robot? Vagy ezért mondod? Nem, Inkább tehát, a szabad levegő. Igen, tehát ezt, ezt a munkát még ne vegy el, itt, ez, ez ilyen élő erőse emberi munka, itt, itt dolgoznak az emberek. Most persze igen, mondhatja bárki, hogy akkor menjek én is, kapáljak meg több hektárt, és akkor majd mindjárt másképp fogok gondolni erre a témára. Igen. Úgyhogy ez teljesen jogos, de hogy szerintem nem egy embernek, de sok embernek így legalább megmarad a munkája, biológiailag, emberileg jól, érez, jól érezheti magát, mindesetre jobban, mint egy, egy gyárban. És a, a robotok azok még átvehetik azt a munkát, ami mondjuk életveszélyes egy, egy emberre nézve. Inkább a robotokkal való békés egymás mellett élés lehet a cél, nem próbesz? Szerintem ezt nem lehet megállítani. Tehát mondhatott te, hogy kopáljon ott inkább a napszámos, de hogy ez, ez egy verseny, és igazániból ez egy olyan munka, amit nem szívesen végeznek az emberek. De egyébként kapálnának sokkal kisebb kapával, és akkor még többen csinálhatnák, vagy esetleg mondjuk kis kanálról is csinálhatnak és akkor lassabban tart, <gül> és akkor tovább, meg is ki váltani, mint más emberekre. Tehát ez a haladás ezt nem tudjuk megállítani. Nekem azt tetszett ebbe a videóba, hogy a újra értelmet kapott a robot. Ugye a robot az az úr A magyar történelemben ugye tudjuk, hogy a, a ingyen dolgoztak ugye a, a parasztok egészen a hát mondjuk egy jó ezer évvel ezelőttől. Egyre több mindent kellett nekik csinálni, ugye ez volt a robot, és aztán ebből jött egyébként a robot kifejezés is, és a, és a szegény robot most visszakerült ebben a sanyarul, és ha most már nem tudom kilencedet meg tizedet kellene kifizetnie, ezt meg kéne tőle kérdezni, de valószínűleg 0,24-ben vagy 7,24-ben tud dolgozni, és nem betegszik le. És hát nem kérnap számot sem. Egyébként ripának hívják ezt az agrárrobotot, és a Sydney Egyetemen fejlesztették, de amikor én rákerestem a YouTube-on erre a témára, akkor egy csomó más találatot is ö, találtam. Ripá például egyébként egy másfél évvel ezelőtti videón osztotta meg a Sydney Egyetem, és azóta már egy csomó minden más van. Úgyhogy engem érdekel, hogy melyik a gyors Magyarországon éppen elfogadás alatt van a digitális agrárstratégia. Onnan tudom, hogy ezen most éppen dolgozunk ennek az ilyen trendkutatási háttéranyagán, és gyakorlatilag ez a negyedik agrárforradalom, ami most volt ugye egy, tudom, több volt ugye a zöld forradalom, Na de volt volt a precíziós forradalom, és ez a negyedik forradalom, ez a robotokkal, ez, ez, ez éppen jön. És a magyar stratégia is már a robotokról szól? És a magyar stratégiában is van már ilyen igen. Hát, ugye ez több réteg, mert ugye attól függ, hogy milyen növényeket termesztesz, hogy milyen fajta anyagokat adsz hozzá, hogyan méred, ugye ez egy alattvezérelt mezőgazdaság, ez a része is benne van, hogy hogyan ezeket a terményeket hogyan, hogyan osztályozod, meg hogyan, hogyan kezeled, aztán hogyan gyűjtött be, hogyan lesz bőle termény, hogyan dolgozott fel, hogyan viszett piacra, és ezekre mind gyakorlatilag digitális megoldások vannak. Tehát ne gondoljuk azt, hogy hogy csak, a, hogy csak mit tudom én, a szárnyos fejvadász 2049-es részében vannak azokon nagyon speciális ételek. Ez már a jelenleg. Én ez még jelenleg. arra gondoltam, hogy ez, ez a robot, vagy akkor lesz igazán uh, értelmezhető, amikor majd a Holdon, vagy illetve a Holdon nem, de valami másik bolygón fog mondjuk uh, termelni nekünk, embereknek, miután mi is ott leszünk már tehát jó drága lesz az zöldségesnél, az a fejes salát, amit a marsról hoznak ide. de Nem, ő... nem, mi is ott leszünk, tehát nem lehet, hogy nem no, ugyan, maraszon, Tehát egy másik bolygón, amit emberek számára élhetővé teszünk, és mondjuk egy ilyen robot fogja ott a, a nem éppen embereknek való munkát végezni. De termelni fognak. Ha valaki um. szeretné újra nézni Ripát, az Agrár Robotot, akkor a Facebook oldalunkat keresse föl, és ott megtalálja. A visegrádi fiataloknak szervezik azt a bizonyos fesztivált, amely ezen a héten pénteken kezdődik. V4 Future Sports Fesztivál címmel, és pintér Robert barátunk is ott lesz ezen a fesztiválon, mint előadó. Há nem, mint gamer, abszolút a döntőre is. Beszállsz a csapatokból? <gül> hát <gül> e, messziről, max, max csodálni őket egy kicsit. Melyik játék tetszene neked ott egyébként a legjobban? Nem tudom igazán, volt, azt hiszem, amikor a fiam játszik, hogy nézem, és én nem értem. Tehát valószínűleg én már a, ebből a szempontból kicsit messze vagyok. De a... abból a szempontból nem, hogy kutattátok ezt a piacot, és a V4 ugye itt a visegrábi országokat jelenti, Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország. Ti hogyan kutattok egyébként Lengyelországban? Úgy kutattunk Lengyelországban, hogy csináltunk egy 18 és 65 év közötti sima egyszerű internetezőkkel egy kutatást. Ez egyébként egy alvállalkozóval, akinek vannak ezekben az országokban úgynevezett online panelei, amelyeként nekünk Magyarországra van. Tehát Magyarországon a sajátunkon dolgoztunk, a másik három esetében egy alvállalkozóval. És egyébként pedig a szervezők segítségével, tehát az esportmillával, meg az e -sport egyel, Közösen csináltunk Magyarországon 2016-ban egy kutatást, ők segítettek abban, hogy Facebook csoportokon, meg szakmai csoportokon osszuk meg a kérdévet a magyar játékosok körében, és innen van a, a hardcore gamerek, vagy az esportolók körében a, a kutatásunk, is ugyanez van egyébként a nemzetközi vonalon is. Úgyhogy most különböztessük is meg, tehát akkor, hogy vannak a videójátékosok, meg vannak a hardcore gamerek. Videójátékosból sokkal több van, tehát olyanokból, akik akár a buszon, Metrózás közben. Há, most erről egy olyan szép vitánk volt az egyik kolléganőm, hogy hogyan lehet ezeket el elnevezni, mert igazán búl, hogy úgynevezett alkalmi játékos vagy a Gamerből, Abú van Magyarországon 3,7 millió. De én nem nevezném őket videojátékosnak, mint hogy ők sem nevezik saját magukat videójátékosnak, mert attól, hogy egy héten kb. egy olyan 30-60 percet játszanak egy kicsit okos telefonon, nincs nekik videojátékos identitásuk. De aki meg, akire azt mondom, hogy videojátékos, az meg általában a hardcore gamer, aki akár heti 20 órát is játszik a videójátékokkal, na ők a videojátékosok. És akkor még ezen felül van, vannak még az esportolók, akik meg annyira hardcore-ok, -ok, hogy gyakorlatilag ezzel foglalkoznak és ebből élnek, és a kettő között vannak az e -sport rajongók vagy érdeklődők. No ezt a piacot kutattátok meg, ahogy ezt szoktátok mondani, ti szakmátokban, tehát a videojátékosok meg a hardcore gamerek. És akkor kirajzolódnak itt nagyon érdekes dolgok, például azt, hogy a videojátékosok körében a legtöbben okos telefonnal játszanak. Ez egy jó nagy változás lehetett. Tehát azért még mondjuk 10 évvel ezelőtt még nem az okostelefon volt a legfontosabb platform. Igen, tehát ezek az alkalmi játékosok, akik mondjuk hetente 30-60 percet játszanak, és általában töredékidőben, és leginkább okostelefonon valami egyszerű szókiragós, vagy a Candy is, vagy valami hasonló játékot játszanak, aminek nincs különösebben hardverigénye igénye, és kitölt egy egy rövidebb időt, de általában nem annyira immerzik, tehát nem merülnek be, bele annyira, és nincs neki számításigénye is. Ez az érdekes, hogy Lengyelországban nem az okostelefonon legnépszerűbb, hanem ott a laptop. Tehát hogy az alkalmi játékosok körében ott a laptop egy picit erősebb, mint az okostelefon, de a másik három országban egyébként az okostelefon most már a nyerő. Az előbb említetted a gyermekeidet, és itt van egy adatsor azzal kapcsolatban is, hogy a szülők a gyerekek játék idejével ezzel kapcsolatban mit tesznek? Én azt néztük meg, a szülőket kérdeztük meg, alapvetően adatvédelmi okokból a 18 évnél fiatalabb gyerekeket nem tudjuk közvetlenül megkérdezni, csak a szülőkön keresztül kapunk képet róluk. Körülbelül a felük háromnélük játszik egyébként rendszeresen. Általában ilyen tíz év körül azért már elkezdik ezt a fajta játékot, és a családnak a hozzáállása nagyon fontos egyébként abban is, hogy játszhatnak-e, mennyit játszhatnak, mivel játszhatnak, illetve hogy lesz-e esportoló. És itt azt találtuk egyébként, hogy általában mindenhol az időtartamot korlátozott. Ugye Lengyelországban ez például 70 akik azt mondta, hogy korlátozza, Magyarországon ez 67%, és a, a szlovákoknál 70%, tehát ez a 70% környékén van, de például a típust azt már mondjuk Magyarországon 50% alatt, a többi országban 50% fölött játékon belüli költést, az egyébként például a majdnem 50%, nálunk meg csak 31%. A nem szabályozom, az is nagyon érdekes, hogy Magyarországon 20% mondta, azt, hogy ezzel nem foglalkozik, játszanak a gyerek, amivel akar, de mondjuk a, a szlovákoknál 5%, tehát ott rá, nagyon ránéznek a gyerekekre, mivel játszanak. És alapvetően nagyon fontos szerintem is, hogy a, vannak a, van egy PEGI nevű rendszer, ami megmondja, hogy hány éves kortól szabad egyáltalán bizonyos játékokkal játszani. Én most például a Somával ezen vitatkozom, hogy ő 11 lesz egy hét múlva, de 12-es játékos szeret és mondtam, még akkor még egy év és egy hét, és már is játszhatsz vele, tehát van egy kisebb közelharc. De egyébként a legtöbben a, a, mégiscsak az időtartomat próbálják megkorlátozni. Az egy napi két óra általában, amit, amire azt mondják, hogy az még a screen time-ban normálisnak tekinthető. Az élő műsorunk kedden este nézhető, hallható a YouTube Live-on, de ezek az adatok majd csak pénteken lesznek nyilvánosak a konferencia, illetve a verseny látogatói, meg résztvevői számára. Úgyhogy a DTM közönsége most ilyen értelemben nagyon jól értesült lehet, hogy ezeket az adatokat meghallgatja. Lépjük is tovább egyébként a kutatás adataiban, mert a hardcore gépeket is mi derült ki? Így van. Tehát, még a casual gamereknél leginkább ugye a lengyeleket leszámítva az okostelefon a nyerő, és azon játszanak, addig a hardcore gamereknél torony magasan a, a, a PC van az első helyen, de annyira, hogy, a, mit tudom én, a, a lengyeleknél 82%, a cseheknél 82%, a szováknál 93% és a magyaroknál 85%, és a második helyen lévő, egyébként legtöbb helyen laptop, kivéve a cseheknél, az a 30% környékén van. Tehát még mindig elmondható az, ami az elmúlt egy-két évtizedben, hogy igazándiból játékot élvezetesen magas minőségben számítógépen érdemes és lehet játszani, és nem más eszközökön. Ebből a szempontból például a konzol is egészen rosszul szerepel, még mondjuk a, a fejlett nyugati országokban általában ez a 30 40 századikot és vagy még többet, addig itt lehet látni, hogy Kelet-Európában, ahol az embereknek nincs annyi pénze, kevesen vásárolnak céleszközt játékra, ez ilyen 10 körül van. Az okostelefon az ugye népszerű a casual gamer alkalmi játékosoknál, de például a, a kemény játékosoknál, tehát a hardcore gamer meg a számítási kapacitás még egyébként miatt nem jön szóba. Kevés olyan játék van, bár már van esport is egyébként okostelefonra. Az ilyen Igazi e-sportoló körében mik most a legnépszerűbb játékok? Hát most szerintem nagyon fognak venni mindegy, mit mondok elsőnek. Mi azt hoztuk ki, hogy a Counter-Strike az első, a legnépszerűbb, és a League of Legends a második. Valaki szerint ez pont fordítva van. Ez, ez egy módszertani kérdés, mert... Uh, Sőt, jön is föl egy, ugye? Most éppen látjuk is a ábrátokon, igen. hogy van ez egy a játék. Battlegrounds nevű játszik, játék. Tehát, hogy igazániból ez. ez hogy is mondjam? Tehát az első meg a második az nem teljesen egyértelmű, mert ez méréstől is függ. Ugye itt gyakorlatilag rajongói csoportokban mérünk, és akiket el sikerül igazán meg megfognunk vagy elérnünk, akik ilyen magányos játékosok is mondjuk a közösségi médiában nincsenek jelen, ők nem is fognak válaszolni érnőjünkre. Hogy lehet, hogy a League of Legends az népszerű, mint a Counter Strike, de egyébként mind a kettőből lesz ezen a pénteki, szombat, vasárnapi versenyen, majd, majd egész magas színvonalon. És van játék. még egy nagyon érdekes szempont, pedig az, hogy sokan azt gondolják a játékosokról, hogy ilyen hízott pattanásos srácok, mint a rendszergazdák, ugye, ez is a stereotípia, akik egyfolytában egy, egy csak bent ülnek a szobában, és nem csinálnak semmit. Ehhez képest az igazi sportokhoz, nekik milyen a viszonyuk? Hát azt, azt a meglepő, hogy talán nem is meglepő dolgot találtuk, hogy igazániból a, a, ezekben a társadalmakban, tehát a vény országokban a legfiatalabbak sportolnak a legtöbbet, és ők is játszanak a legtöbbet. De egyébként ez valószínűleg életkori dolog lehet, tehát hogy ahogy az ember ugye öregszik, meg általános iskolából, meg a középiskolából kikupik a ahol van. Úgy lesz, egyre kevesebb idén meg elkezd dolgozni. Tehát igazániból itt ez a sztereotípia, hogy nem játszanak, és patanások is bennülnek, ez, ez azért nem igaz, mert egyszerűen egyrészt mindenki játszik, és mivel mindenki játszik, gyakorlatilag egy általános profilt tudunk csak rájzolni, és ebből a szempontból meg az is igaz, hogy kb. 70-80%-a ezeknek a fiataloknak sportol, illetve rendszerint fiatalok. A digitális forradalom But where is olyan, mintha a Mátrixba szippantan be bennünket. De amikor látjuk az igazi képet, hogy a kutyasétáltatás ülve zajlik, csetelés When közben, a, a gyerek sportolása help, táblagép nyomogatásával zajlik, vagy éppen a romantikus vacsora okostelefon nyomkodásával telik el, akkor egy picit más kép rajzolódik ki erről a digitális forradalomról. És úgy tűnik, hogy digitális detoxikálásra is időnként szükségünk van, hogy tudjuk letenni ezeket a gépeket. Fülöp a digitális intelligencia szakértő, mit gondol erről? Te például mennyit okostelefonozol? Hát, én sosem értem meg, de biztos, hogy többet, mint napi egy óra. Aha. Érezted már magadon, hogy le kell tenni a gépet? Hát, amikor azt éreztem, akkor is tettem. Tehát, hogy problémám ilyen szempontból nem volt belőle, tehát mindig ugye az szokott lenni a függőségnek a meghatározása, hogyha az ember a normál életvitelét akadályozza, bármilyen függőség, tehát akár, a, akár valami viselkedési függőség, akár valami szer, hogyha, hogyha nem tudja a munkáját ellátni, a, a családi kötelezettségeit a, a, egy, egyik emberi kapcsolataiban akadályozott, akkor, akkor ez a függőség egyik meghatározása. A másik, hogy ugye egyre több, egyre több teret igényel a gondolkodásában, akkor is arra gondol a függőséget árgyára, amikor ugye nem releváns, illetve hogy egyre több időt, vagy egyre több szerkel attól függ, hogy viselkedési vagy szerfüggőségről beszélünk, tehát ez a, ez a függőségnek a meghatározása. Hát én úgy látom, hogy igen, hogy inkább, inkább ez van na nagyon sokszor, hogy amikor ö, könnyebb kapcsolódni te telefonhoz, vagy a telefonon keresztül a másik emberhez, mint, mint a fizikai valóságban. És akkor, akkor jönnek ezek, amiket ugye bejátszásban láttunk, hogy inkább valakivel telefonon keresztül ö, beszélgetünk, hogy inkább, inkább egy, ö, egy közös fog, elfoglaltságot mindenki a, a digitális térben ö, jó, de amikor Végezzel. mondtad ezt a témát nekem, hogy digitális detoxikálás, akkor én rá is kerestem egyébként a neten rengeteg találat van, tehát nekem úgy tűnik, hogy most már cégek foglalkoznak ezzel az egésszel, hogy hogyan lehet az embereket időnként rábírni arra, hogy menjenek ki a szabadba, kiránduljanak töltségként az idejüket, de ehhez képest ez, ez tényleg egy valós tudás, amit át kell adni az embereknek, hogy menjenek ilyenkor meg egy módszertan kell hozzá? Hát igen, minden esetre kell egy, kell, valószínűleg kell hozzá külső motiváció, meg egy keretrendszer. Most van egy, van, van, van egy ugye van az a digitaldetox.org, amit, amit, amit, amit, amiről ez a videó is való. Tehát, hogy ott két ember kitalált, él a saját magán, hogy mennyire rosszul érzi magát az állandó rákapcsolódással, és ezért lekapcsolódtak a hálózatról, elmentek teljesen uh, uh, a, a, a valóság, uh, a fizikai valóságban hegyet mászni, Elmélyülni, Tám fizikailag együtt ráklni, lenni, min minél inkább a természettel I és a, az emberi kapcsolatokkal találkozni, és ilyenkor óvatosanul saját magukkal is kellett, hogy találkozzanak. Tehát sok embert, mondjuk ez is visszatart, hogy a saját magával való találkozást uh, kerüli. Sőt, ahogy hallottam, most már applikációk is készülnek okostelefonra, na de hogyha az okostelefon arról szól, hogy digitális detoxikáció, akkor szóval ez, ez olyan, igen, mint hogyha ilyen a van a megoldás, ahol a probléma, igen, tehát a... a ugye vannak ezek az applikációk, és az nagyon érdekes, hogy nem rákeres egy ilyen applikációra, például ez a Forest applikáció, amikor el kell ültetni, tehát az a célja, hogy minél inkább a telefonot nélkül tudjál lenni, a telefonodot megkéred, hogy egy fél percre, vagy egy fél órára, vagy egy akármennyi, amit beálltesz időre, kapcsolódjon ki, hagyjon téged békén dolgozni, illetve hát ugye az ember a saját maga eldönti. És itt Bár a forest, az mi Tehát erdőt az kell Erdő, építenem? Igen, és akkor amikor, amikor ez beálltod ezt a 30 percet mondjuk, akkor elültetsz egy kis csemetét, egy facsemetét. És digitálisan? És akkor, digitálisan, Közön igen. Hát a, a képernyőn látod. Facebookon, ugye? A Farm is ez hasonló volt, hogy gondosztál egy mondom, kertet. Aha. Na jó, mindegy hasonló. De igen, tehát azt az érzést adja meg, hogy az ember felelősséggel van egy kis növényért, és akkor, ha elkezdesz dolgozni, csinálod a, a munkádat teljesen a telefon nélkül, de mondjuk 6 perc múlva eszedbe jut, hogy hú, már hány cicás kép lehet a Facebookon meg hány, hány üzenet lehet, aminek az a tartalma, hogy hello, és meg kell nézni, visszakapcsolja az ember a telefonját, de a telefon kéri, hogy hát ez a kis növény, hagyjuk élni, menjél visszadolgozni, leave me alone, hagy ha te szakos vagy, és mégis csak visszakapcsolod, és, és ak akkor a kis növénykel elpusztul, akkor egyrészt a lelki fordulás kell benned, másrészt meg ugye nem leszel sikeres, és nem lesz egy erdőd. Ez meg ha egy visz... taloccs hasonlít, nem Megatívtam a most Ha viszont ügyes vagy, és, és minden nap egy 30 percet tudsz a telefon nélkül lenni, akkor egy érdőd lesz, és ugye 21 nap kell egy új szokás kialakításához. Tehát, hogy ez 21 napig sikerül, akkor utána ez már szokássá válik, és akkor attól kezdve az ember visszaugrik arra trekre, ami az okostelefon függősége előtt volt, tehát hogy amikor vannak offline feladatai, amit egy egyhuzamban koncentrált, végig tud csinálni, tud mosogatni, meg tud csinálni egy táblázatot, meg tud írni egy házi feladatot, egy dolgozatot, egy cikket. Van még egy érdekes megközelítés, mert Magyarországon is jelen van ez a fajta szemlélet, a slow mozgalommal, Szló Budapest az itteni változata, ők mivel foglalkoznak, Igen. lelassítják a forgalmat? <laughs> lelassítják saját magukat, ugye ebből a pörgésből, amiben vagyunk, főleg az információfogyasztásunk pörög, kevésbé a sportolásunk. Ez most más téma. Hát az a lényeg, hogy igen, tehát hogy olyan, olyan programokat szerveznek, ami, ami minél inkább a, a, az együtt töltött időre, az offline töltött em, emberi kapcsolatok ápolásá, ápolásáról szól, és, és ennek nincsen digitális lába, nincsen digitális... Tehát, hogy menjünk el kirándulni, aztán töltsük fel a képeket, és, és nézzük, nézzük meg, és csak dicsekedjünk mindenkinek, hogy, hogy, hogy hol voltunk. Ez, ez nincs benne, csak a, minél inkább a fizikai valóságban való együttlét, a megnézni egy, egy, egy úton, amit napint nap végigmész, megnézed az épületeket, rácsodálkozni az apró kis ö, örömökre. És van még egy, egy, egy érdekes dolog, ez a Get Out of the Box nevű ö, szolgáltatás. Ez egy magyar ö, Fejlesztés. Szép magyar címet. A angol a igen, de hát már nemzetközi piacra szállják, ez egy olyan csomag, amiben olyasmi eszközök vannak, amik a, az internetről való lekapcsolódásunkat segítik. Tehát van benne például egy ébresztőóra, hogy ne okos okostelefonra ébredni, mert ugye nagyon sok ember már akkor abban kezdi a napját. Ja, ez egy igazi a... doboz, amiben benne van az internet. Igen igen, meg... igen, fizikai... igen, igen, igen. igen, Vannak benne társasjátékok, keresztrejtvények, és mindenféle olyan dolog, ami, ami segít, hogy, hogy az fizikailag együtt legyünk a másikkal tudjunk mit csinálni abban az idővel, amikor valaki ott van velünk szemben, és most nem tudunk neki semmilyen mémet küldeni, meg egy gifet sem, meg, meg, meg egy YouTube videót sem, akkor miről mit csináljunk vele, és akkor erre, erre találták ki. Ezt szerintem nagyon jó uh, irány, mert hogy uh, egy kreatív, valós problémára ad megoldást, és működik. Köszönöm szépen, Majdni! Digitális kultúráról érthetően a DTM-ben. 85 év és 50 év. Ez az idei esztendő 2018 egy érdekes évforduló párost is hozott, és legutóbbi műsorunkban már foglalkoztunk Kovács Győzővel, és ahogy említettük, Képes Gábor az általa rendezett kiállításon be is jelentkezett egy remek tudósítással, tehát már láttuk a kiállításodat. De most idézzük meg Kovács Győzőt egy videófelvételről, amin arról fog beszélni, hogy az egyébként idén 50 éves Naima János Számítógép Tudományi Társasághoz hogy amikor csatlakozott. Amikor 1975-ben a, 1975 a nagyomatárságnak a fő választottak, az első dolgom volt, hogy e, hát e, e, mondom, ilyen hatalmas nagyemberként akkor már, első dolgom volt, hogy elkezdtem gyűjteni ezeket a számítógépeket, amihez az ami csatlakozott, mert úgy gondoltam, hogy, a, hogy a, a múltnak ezeket az emlékeik meg kell menteni. Szóval én szerintem az ennek a kiállításnak az, hogy aki nem ismeri a múltat, az valójában nem tud a jövőnek az alkotója lenni. Azért tetszett nekem ez a kis videófelvétel, mert Kovács Győző mögött látható hatalmas nagy rendetlenség. Dobozok, meg eszközök, meg mindenféle. Ebből épült fel ebből a rendetlenségből a múzeum? Bizony ebből a káoszból épült föl, illetve a gyűjteményi raktár, hát ennél már lényegesen jobb állapotban, öt halomban Szegeden máig megvan, azóta egy közérdekű múzeális gyűjtemény fejlődött. A kezdetektől a Najmajánul Számítógéptudományi társaság karolta föl a informatikai gyűjtést egyébként elején az Országos Műszaki Múzeummal együttműködve. És ebből nem csak egy közérdekű múzeális gyűjtemény fejlődött, de most már egy 1200 állandó kiállít is. és én mindig ilyen keserédesen, szomorúan nézem ezeket a felvételeket, mert pont Koves Győző volt az, aki már nem érhette meg. Tehát a Alföldi István által vezetett szakmai tanácsadó testületbe még a Győző is bekerült. Egyébként én is az a megtiszteltetésért, hogy benne lehettem, még együtt dolgoztunk a kiállítás rendezésén. Győző még kiment Amerikába, Naima János családjához elhozott eredeti relikviákat tőlük, de utána 2013-ban, amikor Naima János lánya, Marina von Naima Vitman megnyitotta a kiállítást, ahol egyébként a győző által összegyűjtött relikviákból egy külön Naima emlékszoba is van, azt már pont Kovács győző nem láthatta. A Naima János számítógép tudományi társaság idén 50 éves, erre majd később vissza fogunk térni, de ez most csak azért fontos, mert a magyar számítástechnika, a magyar informatika ennél közel, korábbi, 60. közel 60 éves. Közel 60, és ahogy a győző a Naima társaság is a kezdetektől 1968 kísérte végig, az első magyar számítógép tervezésében is részt vett, de azon rádió nézők kedvéért, akik a korábbi termételeket nem látták, mondom, hogy most Budapesten van egy Győző-Győző című kiállításunk a Cipernoszki galériában, ahol ezek a relikviák láthatóak, amit viszont itt látunk, az, az állandó kiállításunkon a jövő múltján látható, és pont győző legrégebbi szövetségesen Muszkodani Bácsi mutogatja az M3 számítógépnek a megmaradt részegységeit, mert ami megmaradt az első magyar számítógépből, az, az ott látható a, a Szent Györgyi Albert agórában berendezett múltja kiállításokban. Igen, itt mágnesdobok láthatóak, ez egyébként ezek közül a kisebb és modernebb változatot azt most elhoztuk Budapestre, a, kiállításra. a győző kiállításra, de az a nagyobb, ami egy kiloszó az az 4 kilobájt kapacitású, az most is ott van Szegeden az informatika történeti kiállítású, de aki nem akkor vagy nem tud most odáig elutazni, az az ajövőmúltja.hu oldalon gyakorlatilag egy ilyen virtuális galériában megnézhető, milyen műtárgyakat állítunk ki. Ez mindig az állandó kiállítás darabjait mutatja be ez a, a, a bemutató az interneten, amihez rendszeresen időszaki kiállításokat is társítunk. Most a Nekem 8 bit című retro, ilyen 80-as évek belé házi számítógépeket bemutató kiállításunk szóval, a pillanatra láthattuk a képen az M3-as, az első magyar számítógép 1959-ben lépett működésbe. Január 21-én. De a történet az még régebbre nyúlik vissza. Például kibernetikai építőkészletet is kiállítottatok szegeden. Milyen érdekes, hogy tudsz róla, kétségteremben kiállítottunk, bár az bizonyos szempontból... Látjuk is egyébként. Látjuk is egyébként, és nem más mutatja be, mint az eredeti tervezője Vojnárovics Ferenc. A, a kép húzalokkal állítja össze ezt a... húzalokkal állítja össze, ez egy jelfogós gépet. számítógép modell. Bizonyos szempontból a technika az tényleg régebbi, mint az M3, mert ez egy nulladik generációs, egy jelfogós gép, de egyébként a 60-as évek második felében készítette. És Kovács Mihálynak figyelj... volt a... Most figyeljünk egy pillanatra, hogy mit mond a? Mert ugye összeállt a húza. Jelfogóval kapcsoltam. Sikerült Így van. Hát ezt Hát ez egy kétszintű, kis logikai műveleteket bemutató számítógépmodell. Kovács Mihály tanítványa volt, és 2016-ban a PIORISTA rendszerrel együttműködtünk, és akkor hívtuk el Vojnáro Vicsferendszert, de egyébként elég gyakran előfordul, hogy ott a kiállításban a látogatók között is régi számítógép konstruktőrök megjelennek, akár elhozzák az unokáikat. Na még egy érdekes részletet kerestünk ki a jövő múltja.hu még pedig ugye a digitális számítógépekkel. Szemben léteztek korábban már analóg számítógépek is. Nézzük meg, hogy hogyan nézett ki az analóg számítógép. Ez nem magyar gyártmányú, hanem. Ez Csehszlovec cseh, cseh. gyártmányú. Cseh. Igen, és Meda a neve ennek a bizonyos úgy analóg Meda, és ezt hát ez ezt tudjuk demonstrálni. Bóhus Mihály kollégám mutatja be. Rajzológép segítségével. És ez azon nagyon kevés ér, gépek egyik, amik nem normál nevű. Mert át, ez valóban analóg. Talán hát, hát, az, az, az, az, az, az is, hogy egy, egy enyhe számítógépnek nevezzük, de bizonyos műveletek nagyon gyorsan el tudott végezni. Ez a 70-es évekből való, tehát sokáig az analóg és a digitális számítógépek világos párhuzamosan fejlődött. Egyébként Magyarországon is készült analóg számítógép minimód néven pec Ernő tervezte, aki civilben aztán a Paksi atomerőmű vezérigazgatója lett. Bóvus úr egyébként pont arról beszél közben, hogy a fénysebesség kétharmadával terjednek az analóg számítógépekben az impulzusok, tehát nagyon gyors. Ezek nagyon gyorsak, csak a húzalozásuk, és a, a úgymond programozásuk az viszont nagyon nehézkes, és hát nem, nem általános célúak. Nem véletlen, hogy a digitális számítógépek terjedtek el utána. Hát köszönjük szépen a kis rövid bemutatót, és akkor legközelebb, újabb szeletét mutatjuk majd be ennek az évfordulós esztendőnek. Igen, hát most idén 50 éves a Naiman János Tudományi Társaság, tehát sok programunk lesz az év folyamán. Egyébként az informatika történeti kiállításban is sok programunk van. Most például arra készülünk, hogy április 9-e és 13-a -e között digitális témahetet tart a Naiman Társaság, ahova várjuk ingyenesen a iskolák jelentkezését, és igyekszünk a digitális írástudáshoz, az ECDL-hez, kedvet csinálni a Lego robotikához, sőt, két együttműködőnk is van az NIST IT-kreatív nevű szakmai közössége és a Szegedi Tudományegyetem, Tehát valóban a IT szakma különböző műhelyeibe pillanthatnak majd be a diákok. DTM A digitális világ érdekes. A populáris kultúra itt most össze fog kapcsolódni, több területe a műsor végén, mert hogy egyrészt képes Gábornak akartam kedvezni, hogy a csillagok háborúja jöjjön elő Ó, itt a műsor imádol. utolsó perceiben, valamint a fiatalok számára a drum and bass zenei stílus is érdekes lehet. Köszönjük, Tehát akkor mi már nem vagyunk fiatalok. A kettőt összekötjük, mert hogy következik a Beat Zéből, ami ugye a Light z emlékeztet ez a kifejezés, hogy hogyan lehet lézer kardal egy drum and bass zenébe bekapcsolódni. A hölgy nem is egyszerű egyébként, ahogy művelév, mert... volt egyébként, amit most látunk? Hát nevezhetjük annak, hogyha már bajnokságban műveli a hölgy, de két lézerkarddal szabdalja azokat a kockákat, és itt a zenének a bevezető részénél még nem is annyira nehéz. Érdemes figyelni egyébként, hogy több irányba is kell kaszabolni a két lézerkarddal, meg el is kell helyezkedni ügyesen, jobbra-balra, leföl lehet vágni, és amikor jön a zenének a refrén része, na akkor lesz aztán igazán nehéz, ehhez kell a rutin. Szerintem hogy hagymát szeretem nést nagyon meg Szeretelő zenést megcsináltam a 9-11 élekben. Igen. Te egy-kettő már bármit. De nem <gül> lézel karddal. De hihetetlenül, ugye ezt el kell ismerni. Ez csak utólag rá van az nagy Csak hogy mondjam a tipikus kommentet. <gül> Végül. Elképesztő egyébként, tehát maga a virtuális játék környezet is nagyon jól néz ki, mert például amikor a Lézerkardot hozzáér a padlóhoz, akkor látszik, hogy olyan, mintha felizzana ott a környéke, meg a szétszeletelt kockáknak a szélénél is pont úgy, mint a filmben. Elképesztő. Kipróbálnád, ugye? Le én kipróbálnám, én zavarban vagyok, mert ez számomra annyira újszerű, hogy, hogy nem tudnám a valóságot és a fikciót elkülöníteni attól félek. Komoly fügés fokozni. Abszolút. Tudassuk. Csak kellene hozzá egy olyan kontroller, ami a lézerkadra hasonlít. Nem lézerkard kellene, nem? Lézerkard, így van. Igen. És elrondtad egy... valaki öde, mert légy lép. De én csak akkor szállnék be, hogyha Darth Vader jelmezt kapnék hozzá. Tehát ez csak úgy. Hát minimum, a hölgyöse volt Darth Vader jelmezt, milyen volt még. Nagyon csinos szoknyában. Ugrándozott ott a lézerkarda. Na hát, hogyha valaki be akarja nézni végig ezt a felvételt, akkor a Facebook oldalunkat keresse föl, mert ott elérhető ez a videó is, és megnézhet az összes többi felvételünk is. Egyébként korábbi műsorok, meg például az Agrárobot, amit a műsor elején lehetett látni. Elérkeztünk a műsor végére. Köszönöm szépen az asztaltárság részvételét a mai műsorban a Fülöp Hajnalka, Pinté Robert és Képes Gábor. Két hét múlva újra jelentkezünk, és az adásig viszont több helyszínről fognak majd az asztaltársaságunk tagjai bejelentkezni, csak egyelőre nem mondom meg még konkrétan, hogy honnan, mert még annyira biztosan nem tudom, hogy honnan. De lesz, lesznek majd bejelentkezések, úgyhogy érdemes követni a Facebook oldalunkat is, meg a Youtube csatornánkat is. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra, viszonttalásra!